Poezis Ion Hora Plopi Să nu-mi spui, suflete, că nu știi de ce te-nalți cu ei și tremuri în frunza tot mai argintată, cu cât mai mult i-aduci din vremuri. Dă cranga lor copilăriei, cioplită pognitura puștii, cum cranga socului o poate cu dop de călți atât de bine. Și cranga ulmului din arcuri peste ogrăzile vecine. De ce te joci din nou cu toate? Să nu-mi spui suflete că nu știi. Din plopi de atunci, rămase i șoapta pământului și licărirea luminii în frunza lor întoarsă de undeva. De nicăieri și înălțimea, din văzduhuri cu pasărea, cât ai fi vrut să fii și tu întors din zborul unui îndemne cunoscut. O clipă numai, sus pe vârfuri de plopi subțiri, unde să țărazim de cer vederea ridicată dintre acăți și ulmi și frasini. Și într-o licărire barem, să fi putut să îmbrățișezi întinsă lumea de bucate și dealurile culivezi. E o visare întoarsă astăzi, aici, în mijlocul câmpiei. E o mirare lângă plopii ce i-au șoptit copilăriei. Pământurile duc departe, nemărginite și comune. Din curcubeu se alege zborul și-al rândunicii și-al rățuștii. De ce, din toate primăvara, ai zbutit te adune? De ce te joci acum cu toate? Să nu-mi spui suflete. Ion Hora Cumpănă Ar mai fi în hambar un fir, o grăunță, și îmi spun în zadar, renunță, renunță, dar nici n-am habar de ce se anunță, și-mi spun în zadar, renunță. Renunță. Duc prin veacul barbar un gând o zgrăbuță și îmi spun în zadar. Renunță. Renunță. Ion hora, inima mea. Inima mea de -o vreme o simt într-adevăr. Când fiecare toamnă se coace ca un măr. În clipele grăbite din zile lungi de vară o simt cum se împlinește în tăcere ca o pară. Inima mea cu pomii grădini dinpreună se întunecă spre toamnă și dulce ca o prună și în vârfuri foșnitoare, prin frunza amăruie, o-n lumina de sus ca pe-o Inima mea se sparge cu pocnet ca o nucă, De-i toamna mai târzie și umbra mai pe Și-așteaptă ca un strugur pe viță nopți întregi. Să te apleci aproape de ea și s Ion Hora, chemați-mă! Nu v-am uitat. Îmi sunteți mai aproape ca niciodată. Iată cum coboară amurgul peste toate. Parcă văd cum vă așezați tăcuți în fața casei și așteptați să iasă printre stele lucea cel nou ce taie în două deasupra voastră lumea nesfârșită. Chemați-mă oricând, la orice oră, și vin oriunde aș fi în clipa aceea. Din lumea înstelată a poeziei, ori poate din furtunile iubirii, ori din vârtejurile atâtor griji în care sprins cu omenire. Pătrânii mei, când voi rămâne singur? Și obosit voi aștepta și eu în fața casei noastre în Ca sputnicii ieșiți de după deal să-și împletească firele de aur În pânzele luminilor stelare. Chemarea voastră voi mai auzi-o ca un ecou întors din astru-n astrun astru Că să-mi aduc aminte cum veneam acasă noaptea când eram copil, În carul plin cu fân culcat pe spate, Și tata mi arăta deasupra cupa și rarițele strălucind Și toaca și locul unde avea maică treziuă să pâlpuie, cu pui găinușa. Era o lume întoarsă din poveste, erau miresmele îmbătătoare și vorba tati, ce știa să lege și să dezlege pentru mine totul. Și eram prins atunci în nesfârșitul ecou ce leagă suflete și stele. Și acele mereu mă urmărește de-atunci, în toate drumurile mele. Lectura Lidia Popița Stoicescu